напівзаплющувши очі і час від часу попихкуючи люлькою. Розділ третій Ексцентрична історія про мертву, яка, можливо, і не померла. Сотні разів, коли його просили розповісти про якусь із справ, якими він займався, Мегре міг би навести приклади розслідувань, де він відіграв блискучу роль, де своєю наполегливістю, інтуїцією та вмінням розуміти людей буквально змушував істину випливти на поверхню. Але історія, яку він найбільше любив згадувати, це історія двох кафе на бульварі Сен-Джермен. Справа, де його заслуги були, по суті, незначними. Просто він не міг відмовити собі в задоволенні згадати її ще раз із задоволеною усмішкою на вустах. А коли його питали «А де ж правда?», він ухильно відповідав «Оберіть ту, яка вам більше до душі». Адже принаймні в одному пункті ні він, ні хто інший так ніколи і не дізнається всієї правди. Опівна першу таксі висадило їх навпроти вокзалу в далекому паризькому передмісті Жювізі. І насамперед вони з Жанв'є попрямували до ресторану «Сортувальний» непримітного закладу з терасою, оточеною лаврами в зелених катках. Хіба можна зайти до ресторану і нічого не випити? Вони перезирнулися і пішли. Оскільки вранці обрали біле вино, улюблене вино, вбитого з вулиці сен -Пер, то вирішили і надалі дотримуватися цієї лінії. «Скажіть господарю, ви не знаєте цього чоловіка?» Чолов'яга з виглядом боксера, у сорочці з підкоченими рукавами, що стояв за цинковою стійкою, подивився на фотографію загримованого вбитого, тримаючи її подаль від очей, що вже бачили не так, як колись. Покликав. «Жулі, іди сюди на хвильку!» «Це ж той тип, що живе поруч, так?» Його дружина витерла руки об синій полотняний фартух і обережно взяла фотографію. «А вже ж це він! Але на цьому знімку в нього якесь дивне обличчя!» Вона обернулася до комісара. «Та він ще вчора нас протримав до одинадцятий, вимагаючи келих за келихом!» «Учора?» Мегра був приголомшений. «Зачекайте... Ні... Я хотіла сказати позавчора, бо вчора я прала, а ввечері ходила в кіно. У вас можна поїсти? Так, звісно. Що бажаєте, фрікандо? Смажена свинина з очевидцею? Є добрий сільський паштет на закуску. Вони пообідали на терасі за сусіднім столиком їв воді, якого вони не відпустили. Час від часу господар підходив поговорити. — Вам більше розповість мій сусід, який здає кімнати. — У нас то не готель. Здається, місяць чи два, як цей тип у нього поселився. Але він п'є всюди потрохи. Наприклад, учора вранці. — Ви впевнені, що це було вчора? — Цілком певен. Він зайшов десь о пів на сьому, коли я саме відчиняв вікониці. І одразу ж перехилив два чи три келихи білого, щоб перехопити. А потім, раптом, просто перед відправленням потяга до Парижа, стрімголов побіг на вокзал. Про нього ніхто нічого не знав, окрім того, що він пив зранку до вечора, охоче говорив про Габон, зневажав усіх, хто не жив в Африці, і мав на когось зуб. «Є люди, що вважають себе дуже хитрими», – повторював тип у непримакальному плащі. «Але я таки переграю їх, бо навіть у негідників є межа». За півгодини Мегре, як і раніше з Жанв'є, вирушив до готелю «Залізничний», де був ресторан, такий самий, як попередній, хоч тераса тут не була обсаджена лаврами, а стільці були не зелені, а червоні. Господар, стоючи за стійкою, вголос читав газету дружині і офіціанту. Побачивши на першій шпальті фото вбитого, Мегре одразу зрозумів, що денна преса вже прибула до жовізі. Адже саме він надіслав редакціям ці знімки. «Це ваш мешканець?» Недовірливий погляд. «Ну і що з того?» «Нічого. Я просто хотів дізнатись. Це ваш мешканець?» «У будь-якому разі нарешті його позбулося. «Треба було щось змовити, але ж не біле вино після обіду». «Два кальвадоси. Ви з поліції?» так. «Я так і подумав. Ваше обличчя мені щось нагадує. Ну і чого вам треба?» «Це я вас питаю, що ви про все це думаєте?» «Думаю, що радше він сам міг когось прибити, або ж йому могли набити пику. Бо як тільки він п'янів, а це траплялося щодня, ставав нестерпним». «У вас записані його дані?» «Сповнений гідності з виглядом людини, який нічого приховувати». Хазяїн приніс реєстраційну книгу і з часткою зверхності подав її комісарові. «Ернестко Мар'є, 47 років, родом із Марсії, поблизу Ларошелю, департамент Шарант-Марітім, лісоруб, прибув із Лібравіля, Габон. Він був у вас шість тижнів? Шість зайвих тижнів. Тобто він не платив? Якраз платив». Щотижня, але був надто збуджений. Два чи три дні лежав у лічку з лихоманкою, вимагав принести йому рому для лікування і пив його пляшками, потім знову спускався і за кілька днів обходив усі бістроокруги. Інколи не повертався ночувати, а іноді будив нас о третій ночі. Іноді доводилось навіть його роздягати, блював на килим сходами або на килимок. У нього є тут родичі. Хазяїни з дружиною перезернулись. «Когось він тут точно знав, але ніколи не хотів казати, кого саме. Якщо це були родичі, то, запевняю вас, не любив їх, бо часто повторював. Одного чудового дня ви ще почуєте про мене. І про одного мерзотника, якого всі вважають порядною людиною. А він – ниця-дволика-падлюка. І злодій, яких світ не бачив». «Ви так і не дізналися, про кого мова?» Єдине, що я знаю, цей тип був нестерпний. У нього була манія. Як нап'ється, витягне свій здоровений револьвер із барабаном, націлить на уявну мішень і репетує «пах-пах», а потім регоче і вимагає ще випити. «Випийте з нами, по чарці. І ще одне запитання. «Чи знаєте ви в жовізі пана середнього зросту, досить повного, але не товстого?» з закрученими яскраво-чорними вусами, який іноді ходить із невеликою валізкою в руці. «Тобі щось це каже, Люба?» – спитав дружину хазяїн. Вона замислилась, намагаючись пригадати. «Ні, хоча... Але той чоловік радше невисокого зросту, ніж середнього. І я не сказала б, що він повний». «Про кого ви говорите?» «Про месь'я Оже. В нього будиночок у селищі». Він одружений. Звичайно. Бадам уже чарівна жінка. Дуже поважна, дуже спокійна. Вона майже ніколи не покидає Хоч Хоча ні, до речі. Троє чоловіків подивилися на неї, чекаючи продовження. Пригадую, що вчора, коли я прала у дворі, побачила, як вона прямує до вокзалу. Думаю, вона мала намір сісти на потяг, що відходить о четвертій тридцять сім. Вона брюнетка, так? У неї чорна шкіряна сумочка. Не знаю, якого кольору в неї сумочка, але на ній був синій костюм і біла блузка. Чим займається месье уже? Цього разу господиня обурнулася до чоловіка. Він продає марки. Його прізвище іноді з'являється в газетах. Він подає невеличке оголошення. Марки для колекціонерів. Конверти з тисячою марок за 10 франків. Усе це розсилається поштою, накладеним платежем. Він багато подорожує. Час від часу їздить до Парижа, мабуть за марками, і завжди бере з собою ту валізку. Два чи три рази він сидів тут, коли потяг затримувався. Замовляв у нас каву із вершками і мінералку. Усе складалося надто легко. Це було не розслідування, а справжня прогулянка. Прогулянка зігріта грайливим сонцем і дедалі частішими келихами. І все ж очі мегре блищали, ніби він здогадувався, що за цією, здавалося б, звичайною справою ховається одна з найнеочікуваніших людських таємниць, які йому траплялися за всю кар'єру. Йому дали адресу будиночка подружжя Оже». Він стояв доволі далеко, в долині вздовж сени, де тягнулися сотні Тисячі обнесених садками будинків із каменю або ржевої цегли. Деякі були оздоблені жовтим або синім цементом. Сказали, що будиночок зветься «Відпочинок». Довелося довго їхати новенькими вуличками з ледь наміченими тротуарами, де нещодавно посадили тоненькі деревця, худі як скалети, а між будинками ще видніли пустері. Треба було кілька разів розпитати дорогу. Відповіді були не завжди точними. Нарешті вони дісталися місця, і в кутовому вікні рожевого будиночка з темно-червоною черепицею заворушилася фіранка. Залишалося ще знайти дзвінок. «Шефе, залишуся зовні?» «Напевно, варто підстрахуватись. І все ж я вірю, що все піде гладко, зважаючи, що в будинку хтось є». Комісар не помилився. Він нарешті знайшов кнопку електричного дзвінка біля новеньких дверей. Натиснув. Усередині щось зашурхотіло, потім пролунали чиїсь шепотіння. Двері відчинились, і на порозі з'явилась у тій самій спідниці і блузці, що й вчора молода жінка з кафе «Міністерське» і ресторану «Равлик». «Комісар Мегре, карний рошук, представився він. «Я таки подумала, що це поліція. Заходьте». Кілька сходинок у гору, здавалося, сходи щойно зібрані Теслею, як і панелі, а штукатурка ще тільки-но висохла. «Прошу вас». Жінка озирнулася до напіввідчинених дверей і подала знак комусь, кого Мегре не бачив. Кутова кімната, до якої він увійшов – була вітальною з диваном і книжковими полицями, з дрібничками і шовковими кольоровими подушками. На стулику лежала щоденна газета зі світлиною вбитого. «Сідайте. Не знаю, чи можу вам щось запропонувати». «Дякую. Ні». «Я мала б знати, що це не прийнято. Мій чоловік зараз вийде. Не хвилюйтеся. Він не тікатиме. Та й немає йому чого соромитися». Просто вранці йому стало зле, серце в нього підводить. У нього був напад, щойно він приїхав. Зараз він голиться і одягається. І справді, з ванної було чутно шум води, в будинку були тонкі стіни. Молода жінка майже не хвилювалась. Вона була приваблива і вихована, як і належить у дрібно-буржуазному середовищі. Як ви, мабуть, вже здогадалися, «Це я застрелила свого зятя. Убила вчасно, інакше загинув би мій чоловік. А Раймон усе-таки кращий за нього». «Раймон, це ваш чоловік?» «Вже вісім років. Нам нічого приховувати, пане комісаре. Можливо, нам ще вчора слід було піти в поліцію і розповісти все. Раймон хотів саме так і вчинити». Але я, знаючи, що в нього слабке серце, вирішила дати йому трохи часу, щоб отямитись. Я чудово знала, що ви прийдете. Здається, ви ще не згадали про свого зятя. Комар'є був чоловіком моєї сестри Марти. Я вважала його добрим чоловіком, але трохи не в собі. Хвильку, можна я запалю? Прошу, мій чоловік не палить через серце, але мені дим не заважає. «Де ви народилися?» «У Малені. Нас було двоє, дві сестри-близнючки. Марта і я. Мене звати Ізабелла. Ми були такі схожі, що коли були маленькі, батьки, вони вже померли, зав'язували нам стрічки різного кольору в коси, щоб нас розрізняти. Іноді ми, щоб пожартувати, мінялися тими стрічками. «Хто з вас вийшов заміж першою?» Ми побралися в один день. Комарія був службовцем у префектурі Малена. Оже працював страховим агентом. Вони були знайомі, бо ще холостяками обідали в тому самому ресторані. Ми з сестрою познайомилися з ними разом. Після весілля ми кілька років жили в Малені, на одній вулиці. Комарія й далі працював у префектурі, а ваш чоловік залишився страховим агентом. Так. Але уже, вже починав замислюватися над торгівлею марками. Спочатку збирав їх для задоволення, а потім зрозумів, що це може приносити прибуток. А комаріє? Він був чистолюбний, нетерплячий. Йому завжди бракувало грошей. Познайомився з чоловіком, який повернувся з колонії, і той насадив йому в голову ідею поїхати туди. Спочатку хотів, щоб сестра поїхала з ним. Але вона відмовилася через те, що їй розповідали про шкідливий для жінок клімат. Він поїхав сам. Так, пробув там два роки і повернувся з кишенями повними грошей. Але витратив усе швидше, ніж заробив, бо вже тоді привчився до випивки. Твердив, що мій чоловік – жалюгідне створіння, що чоловік повинен займатися чимось справжнім, а не оформлювати страховки і торгувати марками. Він знову поїхав. Так, але цього разу менш успішно. Ми це розуміли з його листів, хоча в них він, як завжди, хвалився без міри. Два роки тому моя сестра Марта захворіла на пневмонію і померла. Ми написали про це її чоловікові, здається, після цього він ще дужче запив що ж до нас із чоловіком, то ми переїхали сюди, бо давно мріли про власний будиночок ближче до Парижа. Страхування чоловік покинув, марки приносили гарний дохід. Вона говорила повільно, спокійно, зважуючи кожне слово і дослухаючись до звуків із ванною. П'ять місяців минуло відтоді, як мій повернувся. Не попередивши, не повідомивши про свій візит, одного вечора, п'яний, він подзвонив до нас у двері. Подивився на мене якось дивно, а перші його слова з кривою усмішкою були Я так і думав. Я ще тоді не знала, які дурниці він вбив собі в голову. Він виглядав не так блискуче, як після першої поїздки. Його здоров'я було підірване, пив ще більше, і тепер, хоча гроші в нього були, багатим він більше не був. Він почав бурмотіти якісь нісенітниці, поглядав на мого чоловіка, іноді викрикуючи. «Зізнайся, що ти король покидьків!» Він пішов. Ми не знали, куди. Потім з'явився знову, знову п'яний. Замість привітання сказав мені, «Ну от, моя маленька Марто!» «Ти добре знаєш, що я не Марта, а Ізабелла!» Відповіла я. Він посміхнувся насмішкувато. «Якось ми із цим розберемося, правда? А твого мерзенного чоловіка, що торгує марками...» Розумієте, я не знаю, що з ним сталося. Не можу сказати, що він збожеволів, але він багато пив. У нього була якась нав'язлива думка, яку ми довго не могли зрозуміти. Спершу, ми нічого не тямали, ні в його натяках, ні в загрозах, сказаних із глумливою посмішкою. Ні в записках, які мій чоловік почав отримувати поштою. Я з тобою поквитаюся. Отже, спокійно мова в Мере. Комар'є з тієї чи іншої причини вбив собі в голову, що померла не його дружина, а мадам Оже. Мегре був приголомшений. Дві сестри-близнючки такі схожі, що батьки мусили одягати їх по-різному, щоб не плутати. Перебуваючи далеко, Комар'є дізнається, що його дружина померла. І по поверненні з якоїсь причини він уявив собі, що сталася підміна що насправді померла Ізабелла, а його дружина Марта, поки його не було, зайняла її місце в домі Оже. Погляд комісара став важким. Він повільно затягнувся люлькою. Минав час, і життя ставало нестерпним. Погрози приходили лист за листом. Інколи й комар'єв вривався сюди з лайкою, вдень чи вночі. Витягував свій револьвер і, посміхаючись, націлював його на мого чоловіка. «Ні», – казав він, – «не зараз. Це було б надто милосердно». Він оселився неподалік, аби переслідувати нас. Хитрий, мов, мавпа. Навіть п'яний прекрасно розуміє, що робить. «Розумів», – поправив Мегре. «Перепрошую», – жінка трохи зашарілася. «Ви маєте рацію. Він розумів, і я не думаю, що він хотів, аби його заарештували. Тому ми не дуже боялися. Якби він убив Оже в візі, усі відразу вказали б на нього пальцем. Мій чоловік уже не зважувався їхати кудись. Але вчора йому конче треба було в Париж у справах. Я хотіла поїхати з ним, але він відмовився. Сів на найперший потяг, сподіваючись, що комарія після пиятики ще не протверзів і не помітить його від'їзду. Він помилився і тому подзвонив мені в другій половині дня та попросив приїхати до кафе на бульварі Сен-Джермен і привезти йому револьвер. Я зрозуміла, що він доведений до віччяю, що хочу покласти край усьому. Я привезла йому його браунінг. По телефону він сказав, що не залишить кафе до самого закриття. Я купила другий револьвер для себе. Ви мусите мене зрозуміти, «Пане комісаре!» «Тобто ви вирішили стріляти першою, аби вашого чоловіка не вбили?» «Клянуся, коли я натиснула на спуск, комар'є вже піднімав руку зі зброєю. Це все, що я хотіла сказати. Я відповім на будь-які ваші запитання. Як пояснити, що на вашій сумочці літера «М»? «Це сумочка моєї сестри. Якби комар'є мав рацію, Якби сталася та підміна, про яку він твердив, то, гадаю, я б вже давно змінила ініціал. Накши кажучи, ви настільки любите цього чоловіка, що... Я люблю свого чоловіка. Я кажу, що ви так любите цього чоловіка, чи є він вам чоловіком, чи ні. Він мій чоловік. Ви так любите цього чоловіка, назвімо його Оже що зважилися убити, аби врятувати його, аби не дати йому вбити самому. Вона відповіла просто. Так. За дверима почулися кроки. Заходь, сказала вона. І мигри нарешті побачив того, кого йому сьогодні описували так по-різному. Клієнта з фарбованими вусами, який тут, у цій обстановці, Здавався втіленням безнадійної буденності, цілковитої посередності. Особливо після такого зізнання в коханні, яке щойно пролунало з вуст молодої жінки. Місія вже з тривогою оглянув кімнату. Вона усміхнулася до нього. Вона сказала. «Сідай. Я все розповіла комісару. Як твоє серце?» Він машинально приклав руку до грудей і пробурмотів. Так собі. Суд присяжних департаменту Сена виправдав мадам уже, визнавши, що вона діяла в межах необхідної самооборони. І щоразу, коли Мегре переповідав цю історію, співрозмовник іронічно питав. «І це все? Маєш бути ще щось?» «Ось що я скажу». Окрім того, що навіть найпересічніша людина здатна викликати велике героїчне кохання, навіть якщо він продає марки і має слабке серце. «А Комаріє? «А що Комаріє. «Він був божевільний, коли вірив, що його дружина не померла, а видає себе за Ізабелло!» Мегри знизував плечима, повторюючи раз у раз глузливим тоном. «Велике кохання!» Велика пристрасть. Іноді, якщо комісар був у гарному настрої і щойно випив зігріту в долоні чарку доброго старого кальвадоса, він додавав. Велике кохання, велика пристрасть. Її не завжди викликає чоловік, правда ж? У більшості родин, у сестер, є кепська звичка закохуватись в одного і того самого чоловіка. Комар'є був далеко. І Мегре завершував, випускаючи хмарки диму з люльки. «Спробуйте розібратися з цими близнючками, яких навіть батьки не могли відрізнити. Батьки, що вже померли, яких не допитаєш. Як би там не було, але такої чудової погоди, як того дня, я ще не бачив. Гадаю, я ніколи стільки не пив. Жанв'є, якби був балакучим... Може, і розповів би вам, як ми раптом заспівали в таксі дорогою назад до Парижа, а мадам Мегре ще дивувалася, звідки в мене в кишені букетик фіалок. Клята Марта. Перепрошую, хотів сказати Клята Ізабелла. Текст читав Ярослав Макеєв